لأن الحيض هو الصدق الباطل من الحاوي المماس للصدق الظاهر من المعرف ما نادى انسل كه رغم مخنيه عبارت ثانيه والسؤال له محکنے عبارت داو چې هر جسم یا جزء لا ته جذات فی حیازنه کی په تاسو بیا دي دا خبره چې د مخه فرمایلیو چې عیان حادثی عیان سری ځکه عیان نه خالقگی د حوادثونه او عیان وری نه خالقگی د حوادثونه ځکه دینه خالقگی د حرکت او سکون نه نه خالقگی د حرکت سکون نه ځکه دینه خالقگی د کان فی حیازنه دینه خالقگی د کان په حیات <سؤال> یعنی ار شیوه په یو حیات کې کوم مسبوق او پکاونې اخر او په دغه حیات کې سکون او کوم بل حیات کې حرکت نو معترض په دې اعتراض کوي چې ځا بر نه منم چې هر جسم یا جزء الایۃ جزا جوهر فرد دغه په حیات کې دا خبره نه منم نو دا خبره زکه نه منم که هر جسم یا جزء الایۃ جزا شرط په حیات کې شي نو يلزم عدم تناگیل اچا لازم دیږي آدمی تراحید اقسام او اقسام با غیر متناهی شي لیکن تعالی باتل الف مقدم مثل غیر متناهی اقسام کو باطل ل میچ غیر متناهی اقسام باطل ل نو هر جسم یا جزء لا تجزع چرا و فحیش کی دا خبر هم شي شرع بعد آدمی تراحید اقسام او کو باطل در پدی خطوله دنیا پویږي زکه غیر متناهی امور کچا تحقق شي من مپکه براہین او چلا و برهان التبیق تزعی تزایو دا په کې وچلو هغه بغیر متناهینه منګه څوک متناهی دا خبره څنګه ده خدای خبره چې څنګه بس سلازمي عادمه تناهینه اجسام نو مونږ نه یو خبره تاسو په خپل اذهان او ساتیو کې کې رہی یوی حیات حیات یوی مथान نو مکان همړه په پټه کې لګی ودا غ مکان خو یو شی حیات تو وین نو پدې کې اورې راځي پدې کې سوره ای دی یوارای مون نه د مشایئ نور مشایئ دا خبره کوي چې حیات دې توک حایبات نه د حاوی ما تشي د سطح ظاهری د مخفسره دا و سطح باطنه د حابې ما ما تشي د سطح ظاهری د لکه دا زموږ لاس ته کنا غورا دا بحبری دا حاوی دی د سې مسافت نه د حاوی مما سر سره په ظاهری چا سره نو دی ته وای یز نو بهر حال حیات دی وې په حقیقت باتیں دا حیات دی چا ته وای په حقیقت ته نو لوټه کیږي او به نه کړه نو دی وته یز نه وای زکه چې په حقیقت باتیں خوشته خو ندمه مما سره په سره اپا لوٹا که چوبا واچای نوست دیو تا حید زوئی ولی صبح باطن دا مما سشور صبح ظاہری دا وگو سره صبح ظاہری دا دبیا ورد سوائی دا دی تا سی شیوئی حید دوی ما رای د متکلمینو دا متکلمین وی حید عبارت دا بود موغوم نا د چانا دا بود زدلتا نومه او نارادله ما نو زماده جسم درې ابعاد کې دلته وهمي او شیو او چې زباغه درې ابعاد د اغه وهمي شي په درو ابعاد کې ورنه واصل نو دې ته څه ویل کېږي مخشيات دې ته څه ویل درې مراه دې او دره افلاتون دا کی حیات عبارت ده د بود نه کو چې موهم نه موجودی موهم نسېه موجوده دلته هوا او زراالم د سكين زما زماده جسم ابعاد الثلاثاو په اغه ابعاد الثلاثاو کې ګوزقام نو دې ته سوال کېږي کی هيڅ دې ته سوال کېږي هيڅ ان شاء الله ولیک تفصیل مقام آخر د تفصیل د بارے بل مقام بل ته بیا بحث کو د تفصیل د بارے بل ځای ودومره خبره زین کې واچو دا حسین کې واچو اوس راځه ما دمر سره مطلب ملازمه ملازمه دا راغورکه ارجیسا یا جوز الای تجزا دا چرته په حیثیت کې شي نو لازم به شي ادمه تناہیلات شام والی حیا دې ته وای ما ته وای چې سطحې باټ دہاوي مما سشي سره سطحې ظاهرې لري سره نو دې ته سوې تحيات ته حیازه دی توایت وسکه ار جسم په حیازه کیشي نګوره دا شی په حیازه کړي مثلا داغه غابات نه ولاتکه مخ حال دي چې کوم سره دم جسم دی کنه اغم سره نو هغه هم په څه کیشي په حیازه کړي د پاسه بل پکار دي داغه بل د پاسه بل پکار دي او داغه بل د پاسه زکه چې د څه په ظاهر داغه د باطنی سره څه شي کنه زکه چې مکان خو عبارت یې له سطحې با. نو باتن نه چې ظاهر یې د سطحې چې ماما سید سطحې ظاهری له محدث سره نو که ار جسم یا جزء الایۃ جزاء دا پټه شي په نو بشي ادمه تنهې ਵਿਚار اونر اساس یې خپل ملزم نه ولا هې باتیں راکنه دا ملازم با. ار جسم په حیثیت کې شو دا, دا د دې د لاندې خو یو دی هغه په حیثیت کې شوه دې سره ولاګي ولی دا دام جسم دیکنه دا حاوین سو دیکنه نو دا غده پاس سپاکار دی او دا غبل دا پاس سپاکار دی وحلو مجرح نو سو لازمیگی تسلسل نو که ار جسم دیگر یا جز اله تقراب حیث کشی نو لازم باشی عادم تناهید اجسام نو دا دی سوالو که و سوال جواب دا سو رازی که نرازم دا دی وا یا تشبذر درکوه د متکلمین دا قشنده من دا مشایین و خناخلو من حیات دېته و یاضون تا چی یبو هم او یا موجود دې من هغه تر مغه استلاده متکلمین و اخلو استلاده چانا ولجواب جوابدان اخر سوال دار چا ار جسم په حیات کې شین ولازم به شي ادمه نه چا ذک حیاز هغه سطحه باطنی ته ویده حاوی نه چې مماس شي د سطحه ظاهری د چا سره جواب جوابداري چې حیاز عند المتكلمين سطحه ته وای ک فراغ متوهم ته وای الی هغه فراغ متوهم چې مشغله کړي د لراچا او نفوذی کړي په هی په دغه شي کې ابعادوه ابعاد د سما ابعادوه ابعاد د چا دجسم ابعاد د طول او عرض او عمق یو وهمی شيره پای کې ذکر دا هغه څوک یی کی لري د خلاطا یلی لکه متکلمین متکلمین و یی شيره خلاء ای سب نشته خلادا نو چې خلادان او وهمی حواله دجسم کې به سکینات دلته مو وهم شو پای کې دتو کو نو فو اجس خلاطا مح دغه وای محاله و ملاده لکه ما تسته افلاتون وغیره اغیوه دلتا کې مخی او بوده مخی سی شو او اچه هواه خودا جسم چرای بس چپکیه که ناسته نو ده دی جسم اغباده اغیو نفوزو کپچاکی پا اغمخگانی بود که نو دا اگه پنیز دا بود موجود ده دا بود صده والمعصبت غرض شرح د دې عبارت نه تمهید دې ما سياتي متنتہ تمهید دې چاته وې هر کله کې دا خبره ثابته شو چې عالم محدث دې موننا حقایق د اشیاء ثابت دي علم په متحققت دې عالم په اعتبار د ټول اجزاء او سره محدث دې نو هر کله کې عالم په اعتبار د ټول اجزاء او سره محدث سو مومن شو شو ممکن خودی ته وې چې داغه وجود او داغه ادم د دا ذوال سواسېبي داغه وجوده او دا دا او دواړه برابر دي دواړ چې شي نه چې دواړه برابر دي ها نو برابر دي یم پر همدساتو چې برابر دي دا پکې موجود در غل لري من او ترجیح بلا مرجح روائی کا ناروائی وrestrial ترجیح فیل دے فیل بے پائل نہیں یا ترجیح معلول دے معلول بے علتہ نہیں معلول بے علتہ نہیں او فیل بے پائل نہیں معلول بے علتہ نہیں او فیل بے پائل نہیں ترجیح بلا مرجح راست ترجیح بلا مرجح جهد المرجو حراجی تر جهد اچاراجی د مرجو حراجی دا مطلب وجود راجح د ک عدم عدم چې عدم راجح دی نو دته ولترجه ورک دی یومد او وجود مرجو نه مرجو ته ولترجه ورک شو ترجه بلا مرجع چھوڑ کر ترجه د چا راځيږي نه مرجو نو خامخه یو مراجح په کار دی چېغ مرح دا ټول عالمې حادسه د کتاب د عدم نه وجود د او اوغ محس نه د مګه یو الله دی بس الله لله ج پو لم مال سباه هر کله چې دا خبره ثابت ه شوه چې عالم محد دی و معلو مده خبره معلومه ده چې محدس له بدود دله و من محسنہ دا هر محدثه پر علا بودی ویله چانه د یو پیدا کون کینه ضرورتا امتنای ترجح یا تر ده طرف علم ممکن د وجد بداحت منوالید ترجو نه یعنی وقوع دا ترجو معنا وقوع توجود طرفين ده من غير مرجح فغير مرجحنا والا بلازم شي وجود الفعل بفعال يا وجود ده معلول بالته ان له محدثا ده خبر ثابت اشو كده ده لفه عرب سوق كي محدث اعتبار ده طوره اجزاء سره محدث ده محدث ده فار سوق بكاري محدث اول محدث للعالم هو الله تعالى محدث عالم سوقت و الله تعالی غن اللہ تعالی دے محدث عالم هو اللہ تعالی غن اللہ تعالی دے نو الله غزاد تے چدا ممکنہ تا دای د ادم نکم طرف تا راوست دی وجود طرف تا راوست دی اس مولا نام محدث عالم الله رے پدے باندې رات کا خلق باندې موکو چکه مخلوق تصفاب البغض والتقاب وے اصحاب البغت والا اتفاق دائیو خلق دیوی دا تولا عالم دا بغتتن و اتفاقن پیدا شویده نا گحانا بس پیدا شو وفیرہ کتو اللہو بان امرادو کچه محدثت عالم سوق دی الله وفیرہ کتو اللہو که یو فرقا کما دا اصحاب البغت والا اتفاق دیوی ویده اطول مخلوقان در سبا غطا تن و اتفاقا پیدا شیر یا خریدو پشانده بسان خریده کلس ما خام ده که سر راپا سیده سر راٹو کیده لی نو دیو ایده پیدا مالله پیدا کرده خواسته ویمکانا نو مقصد داره چې ویده دا اده کشانی پخپن مارز وجود تراغل لی عدده یا موجد یا پیدا کون که یا ثانی عنیشته دیده در پر یا دلیل هم ہوئی دزان دا در دا پر ا وی ویدع عالم باغتتن و اتفاقن پیدا او دا و خالق و جائل نشتے. ولی کد دی او د دې سو خالق او جائل نشته ولکدر عالم د پاره جائل راشی نو یل له مویه مؤثرا کده د عالم د پاره جایل جائل راشی نا بخا مخا مؤثری ز کده جائل معنا دار چ دې مؤثری نو د عالم د پاره به مؤثر راشی د عالم مؤثرا په شيرات لې وال که د عالم عالم دپاره مو عثر را شي یا تعم تعلیب تل مقدمې میشن که د عالم دپرهه ی موثر را نو دا مؤسر. تاثیر هم کړی ځکه موثر مشتکرې مب به هم که نه نو که د عالم دپاره موثر راغې نو س هم تاثیر <تصفح> او په تاثیر را دا موثر کې تاثیر کل دی په د نو دا ذہن نه که خارج کې کړلې ذہن نه کړلې کا خارج نه کړلې کته وای چې دا تاثیر په ذهن کې دی خو معلومه خو بیا مجعولیت د lapply په خارج کې جہل شو ځکه ته په خپل وای چې تاثیر په کمځه کې کړلې نو چې ذہن نه تاثیر کړل ر په کاردار چې په خارج کې خود سره تاثیر اون شي ا تاثیر په خارج کې د بیا جہل شي او کته چررتای چې د تاثیر په ذهن کې نه دی پهسمځای کې دی په خارج کې دی د چې تاثیر موجود شو په خارج ک یوونستانه پوښتنه کوم چې د تاثیرون په خپله واجببون دی که ممکنون دی کم مطانون دی کته چرتهای دا تاثیر په خارج کې واجب دی خو تعود د ووجبه کته وای تاثیر په خارج کې مطان دی نو هویانو خشان دی جهل شو. کتوې دا تاثیر په خارج کې ممکن دي نو دا ار ممكن ده 파ره علت پکاري زه راو ما چاغه دهار ممكن ده 파ره سبب پکاري علت پکاري نو چه علت لراغه نو جل <سؤال> شو نو چې جالو شو اثر به موثر به چې موثر ده تاثیر وې کړه نو تاثیر په ځین کې کړه کې خارج کې کړه بیا غلاند شو نو صلازمي کې تسلسل نو دي ځنه حاجبه شاتي دلیل وې تاسو کوښش وکړئ نو دا خبره یادوې خلا فرقب الله دا خبرې دا سره سمج دراو وړي نه زينتي نور موږ دووباره ستاندور لګاو او مطلب داره چې زين خلسي تیس شي کنه ابري جو کا شاته دي خبره ضرورت دي تفصیل دي تفصیل ما علم په شعباني به اعتبار وجودي لجمالي داخو بدهي ل بیا هیڅ تزم ضرورت نشته علم ودا سی وای را <تصفح> ولا تل څنګه بران حق دي الله حق دی او مطلب داره چې دا موليان چې دوی دا ټول خبري دي ا بیا پځي کنه بس ولوي عالمم زکه زم ما پټولو امور باندې علم راغی نو دا شټولو امور باندې علم چرچاره شي اجمالان دی تفویلم نه وای علم تفصیلاً ته علم وای دا سید ماری علم خدا تشک ما تم په کمپیوټر ښه شهره وله پنه پیغام نو بیا مطلب دا رته څو د تصدیقات اجمالیا امره فت شه به اعتبار وجود دی اجمالی دا خوب دي خلکو ته پداره ټولو باندې ته بازاره څریا نو دی وای چې دا الله تعالی د جایل و اې ډېش ته هیڅ نشته ولی ک جایل راشي نو سب راشي مو تاثیر ک نو سب یې کړی تاثیر نو ک تاثیر یې نو په ذهن نه کول لکه خارجان ک ذهنن نو په خارج کې ونه شو ک خارج کې کړی ک په کمځه کې څه کوي په خارج کې کړی اته په کمځه کې کې په خارج کې نظر تاثیر کې موجود دی په خارج کې واجب دی ممکن به که مانع کا واجبی تا تعدد جواب <تاوجبا> ممتری خوې نه نشي نو سبای واي ممکن نو د تاثیرم یو شعر یو ممکن دره ممکناتونه چې ده ممکن دره ممکنتونه خو باخه خا. چې ده وجود ورشهره به ادم دے پا پا اغبا اغبا تا پا نو مراجعه په فکر یو جاعل په فکر اغه به موثیر یاغه بیاڅکړی تاثیر وکړي لکه تاثیر په ځخه کې کړل بیا غره مساله ده نو دی وی د سارا د یو یا بوکسر یا جاہل یا خالق وداد السر استداد بغدتن و اتفاقا ناشله چیزونه پیدا شي جادو کاید په خوله میں توکل الجاہل شته الله محدث په جاہل نه کته وای دی ما موثری زم ولینا کی جانه موثر ده کنه نو کته وای تاثیر به کړی زم ولینا تاثیر ممکن کته وای پځهن کی په بخاريت کې زم پځهن کې په کم ده کې کته وای خو بخاريت کونه کنه دا تاثیر موجود ده په خارج کې په اعتبار د مانشه سره په اعتبار د جاده سره سره د صفاته حقيقي سره د صفاته حقيقي نه الله تعالی تاثیر کولای پدې ټول ممکناتو کې خداه ذهن هر تاثیري کولای کته خارج کې نو کومه د تاثیر موجود ده په خارج کې په اعتبار د مانشه منځه څوک ده الله د تاثیر منځه څوک ده الله را کنه دا تاثیر غو ده الله کرل کنه منشه هغه سره د صفاته حقيقي نه پا خارج کم موجود سو تاثیر پیت بار دا منشه اپا ذهن کم موجود شو پا خارجرم موجود او ذهنن هما موجود نولی حاضر سوالا یو بلا دلال اغیوی وی دا اللہ تعالی وی محدث تعالیم دلال زیم ادلالا دا سینا اغیوی کنا وی یو پا دی دنیا که خیرات تی خود چیزونا ای دنیا که بد چیزونا دی شروع دی نو کم چی خیرات دی خچې زونه لري موحد پیدا کون کې الله لري کم چی شاغینه دی تعبیر په احرف یزدان سره کې 50 سره یزدان سره او یو شرور دی نو دغې خالق شیطان دی او دیت نه تعبیر کوي په احرامن سره 50 سره دی وبہ نسبت صلی الله توسیداس یو کمزور او شانتی دلیل وای مګ وی باندې ټول خالق الله وي شرور او ښه راته کېږي نقصان په تخليق کې نه دي نقصان په کاشف کې دی الله یې کاشف نه کوي خلق دښوا یو دره مداله متاځي لا هغه وي د انسانانو د خالق اختیاريو انسانان د خپل اختیاريو چې شیری خالقین او استراریو الله ری به خپل اختیاريو خیراتي موسکولی یا قدائی او پر شروعی زینه یا لازده در پا پاغوم را در شروع سنه چابت اختیاری یا غیر اختیاری یا والله خلق کم و ما تعملون برسود در چیه اللہ خالق کن تیک شوان شیگان دی اغیوی وی دا انسانانو چکم شروع دی کنن دا انسانانو چکم اتفاقی عالی شر دا انسانانو خیلی نبوله مخت مطلق شروع دی وی دا انسانانو چکم افعالی قبیح ری نو داغی خالق ای بات پک پل ری او چکم هغه خیرات کی نو داغی خالق سوکتے اللہ لیکن دا قولم غلط تے نو گورا صحاب البغد و اتفاق دا تولا سی پیدا ری باغوم را شو اغا دوی مدالا چه خیرات و اللہ دو شروع رو چیتان باغوم را شو او درائی مدالا غر جاگی وائی چې دا خپل اختیار دی او د بهرو خالقین او بهر په خپل ده نور الله کریم رادو شو سلوره انسان سنج کوم شرور دي او په دایغه اپ په خپل ده د نور الله دا تا کولم باطل نه د ټول باطل له حق مسلک دار چې محدث عالم هو الله اگر الله جل جلاله دې به پیدا کونکې هر سال الله تعالی پیدا کړل الله خالق دې الله مدرست دې الله نگبان دې حافظ دې دا تول زموږ عقیده ده انو ټول مذهبونه باطل دي د دې تفصیل دوتلان به ان شاء الله ما بعد کې راځي فنتظرهم وغتشيا وصلی الله علیه